الشيخ الشارح ابن قاسم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم وعطف المصنف على قوله سابقا سبع atafaqa qawluhuna wa nathani ayyul muharramatu bin-nafti ithnadani birradha'i wa humal ukhtu minar radha'i Sebelum pernah nak masuk ke mata Syarah kita Syekh Ibnu Qasim Menyata ibarat dulu Nah Di samping nak, nak Nak menyatakan Makna Dia raya Saya ibarat Lalu Lalu kata Wa'adhafal musannifu Dan telah mengatak Kulih musannif nah, Atas nakung tu lah Nak atas tawqibadah jadi nak ayat kata mata wasnatani tu atah pada kata sab'um. Ha, kena ayat dulu. Dulu dia kata wa'atqal musannifu dan telah mengatapkan oleh musannif di ya, asmana atah di mana sambung paling klik pada ummi. Nah, tak kala musannif kata dulu wal muharramatu bin-nasi'a 14. Perempuan haknya diharam berkahwin dengan kita orang lelaki itu empat belah. Dalam empat belah tu saat itu Sabong bin Nasabi ha, tuju daripada empat belah tu dengan sebab keturunan. Ambilah ha, ibu tengok ke atas, anak perempuan tengok ke bawah masuk cucu-cucu. Dan yang ketiganya sedawi ha, tu beritahu. Dan maksidara sebelah balik ibu Dan maksidara sebelah balik bapa ha, Dan ha, Anak ha, Anak bagi saudara Anak bagi saudara Anak nakat Dan anak perempuan bagi saudari Kalau aku lihat anak nakat juga ha. Kemudian Dan mengatah oleh musonnet Ala kaulihi sabitan mengatah ke atas kata nyong kata musanah hak dulu musanah kata dulu gak poh sabun itu ha, benda pada kaulihi sabitan ini ha, panggil maklumat alah lah nunu mengatah akan taulahu tu maklumat apa mengatah akan kata nyong musanah guna di sini apa dia? Wasnadani. bila kita capai syarat jadi wasnadani pada pada qaulahu Bila capai syarah hmm, jadi syarat kita nak nawayak kata perkataan wasnadani atas pada sab'ul bulul. Ah ha, tujuh ah hak ni dan dua Bagai perempuan hak yang halal berkahwin dengan kita. Mana dua bagai perempuan? Maksudnya Ayil Muharramatu bin Nafsi Dua arti perempuan yang diharamkan Ayil Muharramatu ayil Muharramu nikahuhunna Perempuan yang diharamkan berkahwin bin Nafsi Ayin Nafsi quran Ataupun Nafsi Al-Ayat Al-Karimah Dengan nak daripada ayat quran Dua bagai perempuan di dengan sebab susu. Ha ni bahagian anak susu, mak susu, saudara susu ha tu. Hak nas dalam Quran ya, dua je. Ya. Pak tu hak hadis lah, iaitu ya, bagi siapa tujuh tu ada pula. Ah dua hak nas dalam Quran iaitu ya, saya kata wa ummahatu kum wa ummahatu kumullati Nah, dia diharamkan uh, uh, apa di atas kamu akan uh, ibu-ibu kamu yang menyusu akan uh, kamu ah uh, mak perempuan apa uh, punah beri menyusu kamu semasa kamu kecil dulu cukup syarat 5 kali ni uh, kamu anak uh, susu dia dia Susu susumu ah uh, tuhara atas kamu macam mak kamu sendirilah uh, nah bagaimana kita nabi kita diibukan sallallahu alaihi wasallam dia apa dia pun nak menyusu dengan apa dia tuwai bas ha, dan satu lagi halimah as-sa'diyah ha, ha, ah tu maksud sunabi tu sallallahu alaihi wasallam ah dipanggil murdiah ibu susu maka Tuhan Allah dalam Quran ah kata wa ummahatukum allati arda'nakum ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu wa aqawatukum min arda'ah dan saudara, saudari-saudari kamu dari susu ha, Perempuan nama Fatimah Masalah Dia beri susu ke kita Kita pun susu dengan Fatimah Maka segala anak Fatimah Dia panggil saudara ha, Anak perempuan dia jadi saudari Saudari susu Tak boleh berkahwin macam dengan saudara kita sendiri Sudah. Hmm, Itu ha, undai-undai hak kita Hmm. <tuh> ya kalau tak tahu ni kada ada siapa kawin nikah dah, dah, uh, dua beradik. Tak tahu. Hmm, berlaku, ah ha, berlaku berlaku. Nikah dah siapa boleh anak dah. Tahu-tahu kata, ha, dua ni kena kau dua beradik ni. Dua beradik ke mana? Ha, tahu kata susu ha, tak tahu kata kata taklis. Jadi tak ada kena bercerai apa, pakai tercerai dah. Gua ya. nikah tak sah di mula lagi dah. Tapi dah tak tahu Orang panggil itu dalam syubahak. Nah. Kalau bila nyata, kena ringah Tak boleh lah Hmm. Itu dia. Awasnatani. <tell> Saya tengok dalam hasiah. Qawluhu wa'atafal <tell> musannifu <tell> ala qawlihi sabiqan sab'um ay bin nasabi. Wainnamah Qadarashari Huzalika. Baik pos sahaja kita nak masuk k mata itu sahaja kata gitu. Yat kedik kata wah tu. Baik pos. Dia kata li Allah yudawah supaya tidak disenggakkan wah di situ wah istina. Ada wah Wa kauluhu kauluhu huna. Wa qawluhu huna Tak ada lebih tak tu? Nah, kadang-kadang kata lebih je Dua kali qawluhu Tak Wa qawluhu Adam, hmm. dia melihat katanya Kata syarah Qawluhu huna Ay fima nahnu Fihil anak Ha, qawluhu Qawluhu itu Amma ha, pu' Hmm, lu'at apa Ha, ha, ha Mahasimim menegayi pula Qawluhu wasnatan Dua Bapa dua sedangkan hak sangkut dengan susu ya tujuh juga. Tujuh sepuh nasah ah. Bapa bila dua saja. Ah ha, salam hasil kita jaga kata iqtatharul musannifu alaihi ma telah simpan oleh musannah kita atas keduanya atas ifnatain yang ialah ibu susu dengan saudari susu dua tu je sebut. Nazaralli zahiril ayatil karimati Karna tilik kepada zahir ayat yang mulia Saat inilah Wa ummahatukum minah Wa ummahatukum allati arda'nakum Dawa aqawatukum minal rada'ah Jadi dalam ayat sebut secara zahir dua tu saja Lalu tu musanna kita pun bila Dua Pahak lagi ha, tengok lagi wa wa fa ala zalika dan telah muwafakat akannya akan musannah oleh syarah kita ala zalika Atas demikian demikian ikhtisar al-jemaat itulah wa baik wa ala hadza ala hadza jika kita berlaku di atas ini ini kata ini kau ni baba qisab illati tahrumu minar radha Maka yang tinggal lagi daripada tujuh yang hara ia dari kerana susu Min, min, min, min ta'lil Dari kerana susu, sebab susu tu hara Semua tujuh juga Tapi sebut dua, dua lagi, lima lagi Ma'khuza <tuh> tu minas sunnatiai minal hadith Itu ambil -jihadis. <tuh> -jihadis. <tuh -tuh minal> jihadis Haa Mana anak susu Kita tak ada sebut tu Haa sudah sebut ibu susu dengan sudara susu ya. Anak susu, tak ada sebut. Anak dengan cucu turun ke bawah. Dan pula apa lagi? Anak sudara, tak ada sebut tu. Hmm, Dia kata 5 lagi. 5 lagi. Ma'fuzatun minas sunnati daripada hadith. Liqawlihi kana sebenarnya Nabi SAW. Yahrumu minal rada'i Ma yahrumu minal nasabi Ambil ke situ Haram dari kerana susu oleh barang Yahraya dari kerana Ah Masa itu barang tu Kena ke perempuan lah tu Haram <yihrumu> dari kerana susu oleh barang perempuan Yahraya dari kerana nasa Haa haram jadi mahram kita dengan nasa Tujuh bagai Haa kerana susu pun tujuh bagai juga Haa, wa fi riwayatin harrimu minal rada'i ma yahrumu minal nasa' Ha, main dengan bentuk fikiran ma Mengharam oleh kamu Dari kena susu tu barang perempuan yang haram dari kena nasa' Ha, ambil situ Jadi maknanya kata Anak cucu kita haram dia kita berkahwin Juga anak susu kita, cucu susu kita pun sepatut Hmm Sudara, sudari kita sama ada sibus bapak, sibibu sebapak, ha begitu juga Sudari susu pun seperti sama ada sebab ha sibus bapak, sebapak, ha, tak ada apa, -apa. Hmm. Anak saudara susu ha tak lain seperti ha, begitu sehingga ke bawah cucu saudara susu. Ha nah, ni kini Nabi kata ni sallallahu tak kalau uh, adalah orang suruh dia ambil anak abah atau anak hamzah anak hamzah jadi setelah hamzah tu mati bukan tinggal berapa ramai anak anak dia berdua-dua sampai dia kena gano dengan nabi sallallahu alaihi wasallam kena sepupu anak adik anak kakak Muka hamzah pak saudara dia dua beradik dengan abdulllah tu معناتa anak-anak adik-anak kakak sepupu sepupu boleh kahwin ha ah, bukan mahram bin nasab Apabila Rachel ke dia suruh ambil buat isteri Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kata pasal dia dengan dengan Hamzah tu kena pak saudara di segi nasab tapi kena saudara di segi susu. Ah ha, kerana Hamzah minum susu masa kecil dulu daripada ibu susu Nabi. Bermana Hamzah dengan Nabi dua beradik susu katanya. Kalau itu anak Hamzah sepupu di segi nasab anak saudara nabi di susu, SAW. dia segi susu sallallahu alaihi wasallam. Mati ayat tajalil ya harumum minar radha ma ya harumum minan nasabiah. Ha, Ingat tak? Dulu banyak sekali pasal susu itu. Masa tengah anak kecillah, nak bagi motor, ha, satu dua beradik. Oh ni ada anak kecil, ah, nak tinggal tinggal kakak je, kakak dia ada anak kecilah. Ada anak kecil ada susu. Ha, bagi susu ke anak adik dia. Ha, jadi anak saudara lagi, anak susu lagi. Ada. Ha, Ha nah ada tu. Ha apabila tak teringat situ kita apa? Alam ha, nikah sepupu. Ha sepupu tak apalah boleh nikah tapi tu kena telapih lagi dia. Ha nah kena dua beradik berteresi segi susu. Baik. Ha itulah datang pada hadis kata yahru mumina ma yahru nasab Ha tu waktu lagi ambil daripada hadis. Adapun daripada ayat qura'i hak zahir dua tu saja walaupun ada setengah ulama tafsir dia ambil jalan isyarat nah jelah tu wa dan duwa al muharramatu bin nafsi iyalah ibnadani duwa mana bir dengan sebab susu dengan sebab bersusu wahummal ummul murdhi'atu dan keduanya ialah kedua-duanya iaitu mak ha Om Om ha. um um emak ha tu loghat dekatlah nah um ha bahasa kita emak ha sebab dia tulis kata emak emak bila kita kecek pun buah hamzah tinggal mak saja tinggal mak saja apa mak tu bawa arah bawah mak. Hmm, tu dia tukar bagi dikeserahkan dia jadi mak. <hish> panggil gapo ikut orang tua ni panggil mak. Anu panggil mak. Ya ada ada orang buat bagi gini. Kalau hak beranak juga beranak tu panggil mak, hak mak pada mak panggil mak. Ada agak-agak lagu tu. Ya bezalah tu. Tu di atas ajar kita so lah mesti dekat kat mana. Dah. Hmm masa anak tu panggil mẹ lah aa, kepada ibu dia boleh jadi dia boleh cucu ah nak panggil mẹ juga tu kan anak cucu betul ke? Haja panggil mo lah cucu, -cucu dia ah cucu panggil mo, mai anak panggil me, je tu hmm, tu dia, patulah macam macam panggil ada haja panggil Cik ada panggil w well. tau itu lah itu sedap umi eh <laughs> rahim umi umi ma ah uh, tu pasal orang ah pasal Ma ma mm batu bus kedua mama ah mama Caya dak bunyi lagi ya, tu uh, ah ada itu ah baiklah pas kau kita sini beza dah kalau mama okay, kena nak eh katanya ah uh, mami tahu lah banyak belimbing dak tanya suku si sen si me So ya itu kan me dia Me sen dia me itu dia Hmm, kita ni banyak wei. Eh. Pak pa juga abah lah. Ha ah, lah ah, dah banyak karoh. Nah. Ha ah, babo, babo, papa. <laughs> banyak tunggu. E, eh, easiness of poor hajukul dia. Awala ke anak pun kita mai lurah pada dekat sikit dia, dek ummah. Ha ummah lah dekat dengan Arab. Ummu, ummah. Hmm. Ummul mu al ummul murdhi'atu iaitu Emma yang beri susu. Hmm. Wal ukhtu min arradha'i dan saudara. Ha nah, jadi beza kita tak? Saudara, saudari lah Dan saudari daripada susu. Hmm. Nah, tu, mahram uh, bil radha' ya panggil. Hak 5 lagi. Ha, hak haq lagi juga. Ha, seperti tadi, mm susu hingga ke bawah. Wa inna ma qatatharal musannifu dan sungguhnya telah simpan oleh musannaf. Ah, ala litsnai atas dua itu saja sebut tu linnafsi alaihim fil ayati. Kerana nas, Ada dah. Kerana nas ah ha, ke atas keduanya dua alif natain ni tu fil ayati dala ayat tu ya musana nak tidur situ tu hmm, kalau tidak wa illa dan jika tidak ah ha, kita nak katakan gana no? tu hasiah tu mari jaga le bawah pada qauluhu inna ma illa akhirhi tu ke bawah ah ha, nah Musana kata atau Sarah kata Wa inna maktasaratu Haza jawabun amma yuqalu Ni Dia panggil wa istiqnah bayani ni Sarah wa iblah ni nak jawab Dari barang soalan yang dikatakan Lima kata soral Musanaifu ala sintai ni Kerana apakah Menyimpan oleh Musana Atas dua sahaja Walha ma'a anna al Muharramata bin nasabi Walha Bahawasa tujuh perempuan ia diharamkan berkahwin dengan sebab nasa itu Tahrumu birradai Tujuh waktu hara ia dengan sebab Susu juga bermakna kata sama tujuh lah Tidak sebut dua saja Wahasilul <messizuno> jawabi Hasil <messizuno> jawabnya <messizuno> Annahu bahawasanya Kanak rajan juga musan eh Innama <messizuno> kutasara ala sentai hanya telah simpan atas dua itu li'annahumal mansusu alihima fil ayatil karimah. Ah ha, tilih pada anak dalam kerajaan dua itu saja. Wa, wa illa, wa qawluhu wa illa fassaba'u ila, illa napul. Kala yakulu tu lah. Ay illa napul. Dan jika tidak, jika tidak kita kata, kata anak, innahu <tuh> anahu. Boleh dua itu kalau anahu kita ketika di kalau baca innahu kita kira makul qaw wa illa naqul dan jika tidak kita kata innahu bahawasa musannah iktasara alaihima bi'lin nafsi fil ayah falaa fasab'u'i falaa ya sih'u tak sah kalau tak kata gitu sahabat hak sungguhnya perempuan yang haram dengan sabit susu dia tujuh juga bapa bila dua tak sah lagi duit bila dua tak cukup dia panggil adoh ha, kerana dia tilik pada nas dalam ayat tu dua. Ha, tak apa. Kalau tak kata gitu, tak sah so, li annas sab'a il akhir. Hmm, patu musanah kita cara kita hazaf kata. Fa ha? hadafa fi'la syarti wa lam minhu illa lan nabiyatu. Ah, wa wa uqima ta'liluhu maqamahu ataupun muqamahu. Ulama min zalika anna qawlahu bahawa saya katanya syarah fasab'u tu ila akhirnya sebenarnya ta'lilun liljawah la bukan nafsul jawah hmm buah cara ibarat sebenarnya tujuh wa illa dan jika tidak jika tidak kita kata gitu tak kata musonnah tu sifat patah dua tu kena tilik pada nah fasab'u maka tidak sah Ah ha, apa kena tujuh Bersabungul muhram tu bin tujuh bagai perempuan yang diharamkan berkahwin dengannya dengan sebab nasa itu tahrumuharee yo ia esabung itu berroda ini ayatan ha, dengan susu tu juga, waini ha, kama seperti barang. Uh, selagi akidah telah oleh mensyarah dengannya dengan ma dengan barang di mana Temu termunsyarah di kalamil matni dalam kalam mati sikit lagi hmm sikit lagi dia bila-bila lagi Temu ni wal hmm. muharramatu bin <tuh> nasi uh, arbaun ha sini barang tak suka hak dulu. Karena usuh hak dulu gak nak kata apa? Wa'atofal. Ah nak kata gitu. Nah kena kata gitu juga Tapi syarah kita halih lah Ah. Ha. Ah sabit tu dalam tu tertulung tanggung pula ni. Wal muharramatu bin <tutuk> nafsi. Ha, ada hasiah kritik pada jawak lah qauluhu wal muharramat binas 4 ila lau sana'a syarihu fihi kama sana'a bil ladhi qablahu la kana aulawa ansabah ya dak ha sekiranya kalau buat oleh uh, syarah kita padanya pada qaulihi wal muharramat ni kalau dia buat kama seperti barang dia telah buat ia syarah Akhirnya pada hak hak dulu <coughs> lakana aula lebih molek lakana na ia sunuhu tu aula dan lebih bernasab lah mana kata sunnaa sepuh dulu wa bi dengan gua kata ya sarah ala qaulihi sabikan sab'un ada qaulahu huna wa arba'un ah tu qadumul supaya li allahu hima supaya bahawa tidak memberi waham ia akal istinnaf nah supaya tidak memberi waham ia aa, apa dia kaul syarah tu akan apa dia tak memberi waham akan istinnaf bukan kata wah pada wa arba'u tu wa ra istinah istinnaf dak isti hanya wa ra atas perbasanatan juga apa, apa apa syarah kita pusing tak awak siapa dulu Lakin ada ha, nak tangguh Lakin syarihutatapi syarah kita ni Ittakala ala ilmi zalika min sabiqihi Karena berserah bertelkan bertelekan Beriktimak Ke atas tahudah ha, Daripada hak dulunya ha, Tak payahlah Kalau kita hak di sini Tujuhnya pentingnya Wa innama gharaduhu Dan hanya gharad Syarah di sini ialah Nak halul makna Nak hurai makna Tidak nak carakan barak mata dah Ah dengan Asia Jagor belakak Sheikh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah taala. Hadis apa kita nak ambil masalah jalanan ibarat seluk-seluk gapo -seluk jaga semua Ah hanik kitab turah sahabat ta lepas kita daripada nya tu jaga sokmo nak ibarat kan lah hanik jagalah ni, lah ni. ha tu. Haa, tidak kata ambil semata-mata mun masalah saja dak. Nah. Baik klik ke masalah pula yaitu nak oiak kata perempuan hak jadi haramkan dengan nas arbaun pak pak bagai perempuan hak haram dengan sebab apa tu bil musaharati dengan sebab musaharah musaharah ada gadak jumah musaharah berambil amalan muambil anu jadi duk perhati ih Sahara Yusairi, musahara tu Sahara ya sahu, saharan. Ada isyen dia sihir. Perhati, perhati. Eh berkali lorak melayu kita tu. Uh, Ada panggil beser, beser tu Mari sini. Dah wali. Sihir, ha? <laughs> beser? Abu itu beseru, <laughs> ha? Ha ha ha. Pakar tengok luguah arah. Ni, sahara. Sahara manana neqer ro ba wa adna nah jolo dah qara dah manam mendekat tengok fa'idah tok ngaji ngaji mung bini gue bini mule anak we ha demo ada Nafsa ada ha dah tadi dah ha ada anak sa ala kita kita beser dua beser mana kita berdekat kali ya duk sayang lamo dah ngaji kita beser bersihr nah jolo dah sahara ya saharu saharan sihran sahem beser Hmm, tidak lebih kita tu baik, tu bese, <laughs> <laughs> ha, buah bese. Awas galit dah. Jauh ada asal buku tu dah. Nasi bese tu? Eh? Tu baik makin mahalnya produknya tu, buah mahal, ngamna tu mahal? Ha, ah, nak apa dah tu? Nasi bese tu? Hmm, Hongsa binya kerobak ah uh, keturun ini nu? nung. anak cucu tu buat kata, haranya buah pok ngata. Deh, sudah ha, dah. Itu buku kerobak buku apa? Nasak yang hmm, ni buku besar dah ni bermusaharah, bersihr, berbesar ha, siapa yang gapok? dong apa? <laughs> nah pak, buku besar ni pak hmm, siapa dia tu? wahunna <tuh> dan sekalian tu ialah ummu umuzawjati kenaka ha, umuk isteri ni kita panggil gapoi. Mertua Bahasa surat panggil mertua Kita panggil tuk tua Haa Tuk tua lah tu ibu isteri tu Jadi syarat kira haria selalu dah Bila menikah pahnya anak dia Syarat kira haria Sebab apa? Mak isteri Sumpah mak sendiri dah tak haria tu susah juga ke? Bahasa kena duduk sekali kan Ah, Tu syarat haram berkahwin Halal tengok menengok Selain pada A'urah Hmm, tak tengok. Dah. Itu ada asiah raya tu. Lepas pada qauluhu wal muharramat turun baca kisah hak sat ni sambung. Wa qauluhu bil musaharati. Ai harumna haruma yahrumu. Harumna. Agi haram oleh sekalian itu sekalian al arba' sat ni bil musaharati dengan sebab besar Nah, berambil -ambil apa musaharah wahia ma'nan yushbihul qarabata yaitu musaharah tu makna pengertian ada dalam ia menyerupai kan kerabat adik, -adik beradik pun dekat ha besa pendek dekat lawai kita besa ha be mana dekat kelik ha itu dia ada ngak adik beradik hok jauh kena ngano oi oi 2 3 4 bupu dalam ha kita berdekat kelawi nikah besa dekat boleh semua ha napa tu Ah musahrah maknanya yushbihul qarabata yang menyerupai ia akan kerabat hmm yatarattabu 'alan nikahi makna tu mai mana terjadi ia yatarattabuna ayam bani terjadi ia di atas nikah nah sebab nikah tu jadi dekat hmm tu jadi wal ma'nal qa'imu bi ummi zawjati makna yang terdiri di ibu isteri terpanggil tok tu, tua yusbihul ma'nal qa'imabi ummin nasab ah tu menyerupai akan makna yang terdiri di ibu nasab nah itu Mok kita Mok kita pas kita boleh isteri Mok dia ah jadi orang panggil pemakna yang ada di mok isteri serupa makna yang ada di mok ibu Mok sendiri ah jadi hukum haram Harai berikah kahwin sampai bila-bila pun Walaupun cerah bekah pun Harai semua dah dengan mak dia tu Yakni untuk tua Walaupun Melayu kita panggil bekah lah Dia, dia cerah panggil bekah untuk tua Melayu panggil bekah Nasarab ha, tak ada panggil bekah Untuk tua itu <laughs> Melayu tu panggil bekah Bekah untuk tua ha, Bekah untuk tua ha, Walaupun tak ada bekah lah Untuk tua itu Habis cerah anak dia Melayu tambah bekah Bekah untuk tua nikah Datuk tua orang ni, ah bekas ni kata. Ha, kalau bekas tu dengan isteri, lain tu hukum tu. Ini tak ada bekaslah ni. ada Datuk tua tu. Ah isteri pun ha tu bekas. Hata, bekas isteri awak tu. Ha tu bekas sungguh. Kalau masa dia isteri tu halal tengok. Bila cerai ha, boleh kata bekas sungguh. Nah. Ha, nah, ada putus tua ni, kadung dengan isteri, dengan anak dia, cerai anak dia pun bahkan nikah gantung saja ya akad nikah saja tiba-tiba sadak -tiba, berlaku sesuatu hal perkara. Ha, sesuatu apa tu? Ha, tengoklah. Ha tu panggil yusbihu qarabata. Permoq tu. Hmm, cirat tak, tak lepas. Ha cirat tak lepas. Ha tu maknanya. Wa hakadha begitulah seterusnya. Wa hunna ah bil musaharah tu wa hunna ummu zawjati ibu isteri ibu isteri ah ha, Melayu kita panggil mertua ha, mertua tu tua nah ha. dalam asiah tu dia mari tafsir sikit dia kata wa qawluhu umuz tak kira tu ibi wasitate mak isteri dengan wasitah ha, ah termasuk apa dia ni tu dia ah ha, tu dia wa au bi ghairiha adap tidak wasitah Ah, Zainab anak Fatimah. Ah Fatimah tu keturunan tu dari wilayah Wasithah. Ah Fatimah anak a, Si Khadijah. Amissa dah. Ah maka orang panggil. Jadi tak apa belaka. Ah yang ada tanya, ah ya, apa namanya isteri cucu kita boleh ke tak oi? Ah isteri cucu ada lada tu. Ah nak Ha, ni dia pakai cek balik sebelah atas, dia pakai sebelah balik ibu mananya ibu isteri itu sendiri dan ibu-ibu bagi isteri itu ibu-ibu-ibu naik ke ha, tu maksud di dalam kata Ummul Zawjah, masih dia panggil kata tutup tua belakang hmm. sebab ibu kita itulah ibu bagi ibu ibu-ibu bagi ibu, ibu, ibu, naik ke, apa lapih kalau dem ha, tu panggil mahram sahaja hmm. tak batal uduk halal tengok-menengok, selain pada aurah padu kata sia nya kaman asyara ila in alat ha dia lah tu ada kata dan jika tertinggi ia hingga ke atas ia ha, ibu bagi ibu naik wa in alat ummuha ha dan jika tertinggi oleh ibunya ibu bagi zaujah ha ha kata pula dia kata kena Wa ummi ha, ini nak tambahkan sikit Masalah tambahkan sikit Hasiyah kata Dan seumpama Ibu isteri Seumpama tuk tua tu juga Ummul mautu Ati bimilkil yamin Ini seakan-akan tuk tua Ibu bukan tuk tua Ibu bagi perempuan Yang diwati dengan Jalan milik sahaya Bimilkil yamin Asalnya milik tanya-kanya. Ini, ini, ini dengan milik. Nah, kita jadi Tuk Mulu. Lepas ada kita ada punya sahaya perempuan. Sebuah Nabi SAW. Ah, sahaya dia siapa dia? Ah, Mariah Al-Kibutiyah. Dia hadiah oleh Raja Iskandariah dia dah. Dia ah, hadiah dua orang. Dua beradik. Ah, nama Sirin SAW. Ah, nama Mariah SAW. Maka Nabi ambil sallallahu alaihi wasallam Maryah tu buat isteri atau buat segi buat sahya. Ha nah, maka dia pakah dia wati. Nah, nah nah, maka ibu bagi isteri tu tak bagi tok tua, supo nah, ibu bagi sahya, ibu bagi sahya perempuan yang diwati oleh si pengulu, nah, ibu dia tu supo tok tua juga. Ha nah, tu mana kata dalam kitab wa mithlu ummi zawjati dan seumpama ibu isteri seumpama tok tua tu juga umul mauthuati ibu bagi perempuan yang diwati wati dengan jalan milik bukan wati dengan jalan nikah bukan jalan nikah panggil tua lah tu mak dia ni wati dengan jalan milik saya ah nah nabi pakai maryah boleh anak seorang nama ibrahim anak bosu dia daripada maryah tu hmm dia dia saya Ha den mana kata semua berlaku di diri Nabi sallallahu alaihi wasallam semua tu tepi bagi hukum bagi kita dak mengaji tu hukumnya ditunda. Ha? Da suko tu juga wa ummul mauthu ati bisyubhatin. Ha ha halah Si Zain tu nyubahak dengan si Zain nak. Dia dak kata isteri dia. Ah, ha, sebahak sungguhlah jawab lolak. Oh tu suku Tuhan tahu. Sungguh orang lolak. Nah, nah. Zainab Sebahak Sebahak saat ini Tubih bertiga pulak tu Sebahak fa'in Sebahak mahu'ud Sebahak apa tu Sebahak hukum Sebahak hukum Seperti nikah Tak sah lah. Tak tahu kata nikah tak sah Lepas tu nyata Haa oh, nikah tak sah ha, Dia panggil sebahak tu Haa Itu dia Ataupun ha, sebahak fa'in Haa Sebahak fa'in Mana sebahak balik lelaki Dia kata isteri dia Dia bohong. Haa ha, Walaupun balik perempuan tu tidak ada sebab apa saja perempuan ah nyanak ha, ngaruk saja perempuan aja duk tukar pak ah kawan ini kata ke dia tak kata di halu tu dia ah tu dia siapa tepat oh mutu kalangan hmm ah patu jadi kita dia menganduh kata nah ada kiralah tu orang panggil perempuan yang diwate dengan jalan sahabat maka muk bagi perempuan tu supaya tak tua yok kau ha tanya dah Bukan dengan jalan nikah Bukan dengan jalan milik saya Dengan jalan syubhah Mok dia tu aa, Jadi uh, support tua Pada pihak Haram Bekah winingannya Itu maksud lagi tak tahu Ummul mautu'ati bi syubhati Bapa boleh mislul Lianna eh? man wata'am ra'atan Kerana bahasa Mereka So okay Wata'am uh, ra'atan as-wa bi'a ya da'u wa ya da'u ah wa ku ayat tengok-tengok luaslah sama relayaga kerana bahawa orang yang wati ia tubuh akil seorang perempuan wati dengan jalan milik anak panggil milikliam kita tak payahlah dengan milik sudah haruma ummah tuha Haramlah ke atasnya, atas man saat ini tu, oleh segala ibunya, ibu imra'ah. Dia menepati sepatut tualah. Itu bukan tuut tuah. Mak bagi sahih perempuan kita, hak kita setubuh, mak dia sepatut tualah. Pada pihak, haa, harap menikah kahwin dengan dia. Wabanatuhak. Dan uleh Hara uleh Segala anak perempuan Nyonya Imrati Sahaya kita tu Dia ada dah anak Haa ya pun nak berkahwin dah Haa Nah Maka suka anak Kirilah Anak-anak ha, itu Hmm Wa harumat iya dah hara Iya Iya Imratah tu Perempuan sahaya Iya diwati uleh Tuan Pemulu Dia sendiri sahaya kita tu Maknanya Nah Haraiya ala abaihi Harai atas bapak-bapaknya Bapak man Bapak man Haa, Jadi menempat di supermenatu lah Itu hmm, dia Menempat di supermenatu lah Si Zaid ada sahaya Dia setubuh Haa, Maka sahaya si Zaid tu Dengan pak si Zaid tu Soal Allah supermenatu dengan tertua lah Tuharumat Hiya ala abaihi dan wa abnaihi Ah ha, atas segala anak-anak lelaki nyonyaman. Ah ha, dek, saya tu dengan anak tu pua mak hirilah, ah uh, suka kita kata ana, ah uh, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi Fatimah danita kita hak-hak tu. Ah pua mak dengan dengan Maryam tu. Hmm tu dia. Tahriman mu'abbadan sebagai haram yang berkekalanlah maknanya pak lagi duk tak tak boleh kahwin. Ah uh, tua tadi pengamuk sendiri haram muabbat panggil eh, bil ijma'in dengan ijmak sekalian ulama tak ada filah lah. ha, mu bagi sahaya tu anak bagi sahaya perempuan tu mm wa ha, tu mana ada filah lah tu wa kadzal mautu atu bi syubhatin begitu dah juga perempuan yang diwoti dengan sebahak mm bila mana rupo masalah ka'annaha zaujataha ha zaujatahu seperti bahawa sangka iya yaman watiah lah ha, alwati lah kata seperti bahawa sangka iya iya alwati seorang lelaki tu ha akal nya akal akian almatuah akal perempuan yang diwati tu iya suka kata zaujatahu akal isterinya iya suka au amatahu atau akasahiyo nya iya suka sahaya dia lalu dia stubuhi katakanlah hmm hah, itu pun bayah rumu alaihi ummaha tu ha maka haralah atahnya boleh uh, ibu-ibunya asabik tu masalah kalau besbahaknya tu tua tu dia panggil jadi terpasah nikahnya anak dia tu ha ah, satu Ah ha, Dia kata Tapi lagi sebahaknya Atuk tua Ni orang tak tanya masalah Tapi orang tak tanya tu Tak ada tanya Pasal sebahak Biasa berzinah Zinahnya tak Dah Saya berzinah Atuk tua tu. Na'udzubillah Amin zali Itu ha, dia Ada ha, berlaku Ada kira lah ni Kena tak ketah Boleh hadir berlaku Mak dia punya gomong Na'udzubillah Amin zali Punah Punah Nak jalan Nah Ini ha, hasil bahak hmm, Suami Zainat nyinggis bahak dengan Mok Zainab dia tak kata Zainab ah ya boleh jadi lah belumno boleh jadi berlaku masyaallah tu buat taruh kalau berlaku apa nak kata ah ha, yang so menatu nyinggis bahak nyatuk tuwo perempuan dia dia kata isteri dia sebahak ah terkena atas tok tuwo ha dengan isteri dia terpaso apa apa eh kanok tadi ah mau tu ah di subhatin Ah ha, bayah rumu alaihi ummahatuha wa banatuha. Seolah-olah seolah-olah bila gi dengan tok tua, anak dia bini kita, baru kira tu? Seolah-olah jadi anak diri. bolehkah menikah dengan anak diri? Tak boleh. Ah ha, pasal tu ha, Ah rumu alaihi ummahatuha wa Tapi bila de segi kata wa tu, tak ada ijmak dak tu mengenai qazr Hmm kita ada seorang malak Tidak wa tahrumu hiya dah haram ia-ia al-mautu ala aba'ihi atah bapak-bapak bapak bagi al-wathi ha, ah anak-anak lelaki bagi al-wathi salah menempat timo ha, dengan bapak wathi salah menempat timenatu di dia perempuan hanya disembah oleh anak dia tu ha, ah maka perempuan hanya disembah oleh anak dia dengan dia dengan bapak anak dia tu jadi seolah-olah kau -lah, sebab tak boleh Haa ni <tuk> Bikila fil mazniyibihah Haa baca dengan isimah <tuk> Bikila fil mazniyibihah Alih lah tu Alih lah isimah masuh. Masuh dia perempuan Seolah kata <tuk> Bikila fil mar'atil mazniyibihah Bersalah perempuan yang dizinakan dengannya satu orang berzina dengan satu perempuan. Perempuan panggil mazniyy biha. Deh? Balik balik yang tu panggil zani. Ha apa berkilah? Falizani nikahu ummi man zanaba Aduh. Ha, Maka boleh harus bagi orang lelaki yang berzina berkahwinkan ibu man perempuan zina biha ya telah zina ia zani biha biman aja ha, kalau domain tak nak Nah, ha, Si Zai tu berzina dengan Si Zainab. Ha itu misalalah. Ha. Patutnya mak Zainab bukan tak tua. Ha tu ayatnya. No, ayaknya Zai tu berzina dengan Si Zainab, maka mak Zainab kena ke atas. Kalau kata Zainab ada anak dah pun. Ha nah. Ha, ha dengan anak-anak Zainab tu, tak ada gapo ada kena-kena ni. Bukan anak diri bukan Sebab dia kata balizani maka harus halal bagi orang yang berzina itu nikahu ummiman berkahwinkan ibu perempuan anak kembar tu perempuan zina biha ya telah zina iyo ya zani fiha biman nah dan wanikahu bintiha atah pada nikahu ummiman dah boleh bagi si zina pezina tu berkahwinkan anak perempuannya, anak perempuan bagi manzana zana biha. Uh, si Zaid zina dengan Zainab, pas Zainab ada anak perempuan. Ah oh, nyenak kat anak Zainab pula, boleh, ada apa satu. Hmm, sahabat je main tak ada nikah dua tu, misalnya. Allah kecilnya deh. Kama banding lagi kama annalahu. Nak banding kata kaf li seperti bahawasa boleh baginya Bagi zani nikah Nasak Nasak yang patah tu Isim al Kama anna nikah nikahal madniyibia napsiha Tau ke Sebagaimana Boleh bagi zani tu Berkahwinkan perempuan Ia dizinakan dengannya Napsiha Tau ke Pada madniyib Sedirinya Zainab zina Dengan zainab Lepas tu Nama zainab Awak bini ha, Tak ada apa Nah, maka dengan mok Zainab pun tak dapat seperti tu. Nah, nah. Ada pembeli kahwin pak dengan perempuan aja dia zina, ha mok saja dituk-tuklah. Ha ni hukum hukuman ni kita dah majuk hukuman ni banyak sangat ni. Dunia ini. Ya Allah. Nah, pasal duduk dulu, main dulu juga banyak sekali lah. Jalan ke bejakik be pergangan kopi bejakik be Hmm. Banyak anak buangan yang dia panggil dia hari ni ha, Anak buangan banyak sekali lah Tahu kalau tu sapah dia sebagai Sebab mereka tak ada anak ke anak ke. Nak bergalak je lah pa. Habis tu boleh anak tahu kalau tu sapah Tak ada anak ke anak hmm. Haa tu dia panggil Sabah pagi dia berlaku ni hmm. Sabah dia berlaku Ah, ha, Tsunami waktu Tsunami kot, tsunami kot. Ya Allah Ribuk waktu tu ribuk Na'udzubillah min zalik Haa Dia mari lepas tu Zahar al-fasadu wal-bah di mana fauna? Tanya kata deh. Lohi lah bencana belakudu dengan sebab tangan manusianya usaha manusia. Ah, bina disebab nate. Ada kiai. Tapi dia malu lagi dia menusuk menusuk. Lihat baterai nyong. Tanya kata. Aje lagi pak kata tabata tu. Pak kami haludah. Hmmm, hubung apa kami lagi? Ana'udzubillah ha, min zalik akhir zaman bila sapa masya-Allah Taala nak membina syurga dunia belah betulah sikit lagi luka bin luka orang mukmin mati be Allah Taala mati dengan lepas rihil yinah mati be orang mukmin tinggal kafir saja beranak mari kafir selapis kafir semelapis kafir ha tu jugak zuhi macam-macam maksiat terhewat sabak pagi nak peracu dunia ah ha, maka kita mengaji dalam hukumnya kata boleh bagi si penzina berkahwin ke perempuan yang dizina dengannya nafsiha sendirinya dia wali abih pada lahud tu anna li wa bnih sebagaimana boleh bagi bapaknya bapak zani wa bnih anak laki zani boleh bagi mereka nikah ha ah berkahwinkan ken kan al mazni biha zina dengan zainah pak zainah ambil zina wei boleh Hmm, ya bukan tu dia ni. Hmm, dia. <coughs> ha, nah. Aku kata zakit tuduh zina dengan sanak. Ha, mau menikahkan sanak tak sempat. aku di, ha. <laughs> tak ada apa satu aku. Hmm, tu pun keji dah. Ini mana? Ha, keji pun jadi hangai gap mau nikah, baiklah. Baiklah keji jadi ikut jalan halal. Hmm sebab apo tu eh, boleh ha hukum boleh tu li anna ta'ala in tanna ala ibadihi bin nasab wasihr nah tu nak panggil apo imtannan in tanna ni sepatah kata duk bakik-bakik lah kita panggil akik nikmat ha sebut-sebut pasal sebut, -sebut, sebut nikmat dia panggil minnah minnah bakik-bakik mm Ah ha, supaya kata Allah Taala menurunkan air hujan ah ha, tu kita panggil intinan. Kerana Allah Taala imtanna ala ibadihi Allah Taala kita nak pakai apakah kunia kepada hamba-Nya bin hmm. nasabi dengan nasab keturunan dan dan sebab berbeza. Ha, dengan tu balayat butu kullu min huma eh ha, hak tu hak melia di si Allah taala nasab sampai wajib ke kita jaga nasab ha, keturunan sihir ah ha, itu masalah nak jaga nasab dah tu dengan tu fala yasbutu kullu min huma. maka tidak sabit oleh tiap-tiap daripada kedua daripada annasabi wasihri biz hmm. tak sabit dengan sahabat zina ah ha, kalau boleh anak pembukik anak si ha, si zani hmm itu dia Habis di situ Tidak ha, kecepat hak zina Apa kata kalau hak setuh saja kulit ke kulit Tapi tak apa-apa zina Walaisatil mubasyaratu bisyawatin Kalam sin waqub latin Laisat kal wad'i Khabar laisat ada di situ Ada pun kalam sin tu Misah ya Misah bagi apa Mubasyarah bisyawatin Dan tidaklah Bersetuh Asal mana mubasyarahnya Bersetuh kulit dengan kulit Bagi mubasyarah kan kulit kita manusia ni panggil basar. Basar masa kulit ari ni, kulit masa tak ada belulah panggil basyar. Ha, kalau kulit dia selulah tu panggil jilde, kulit belulah panggil. Ha kulit kita ni perse sekali dengan isi. Nak panggil basyar. Kalau gitu kulit lelaki beserta kulit perempuan mubasyarah. Haa, bishah watin Dan tidaklah mubasharah syarah kulit dengan kulit dengan jalan ingin Seperti kalam sin Lamsin Setuh kulit lelaki dengan kulit perempuan Waku blatin Kucub Haa, Kucub Haa, Nah Itu panggil mubah syarah Laisatkal watai Bertepuk sahaja Tak seperti watik Tak seperti pada pihak apa itu Bittahrimi Pada pihak haram Tidak Hmm tapi khilafan lilhanafiyyati ha, Hanafi kata Mubah syarah pun Seperti dah Itu Nah Hmm Jadi Makna kata Ha Taferiknya Tak kalau leisat kal wad'i bamansharum raatam bi syahwati maka siapa siapa bersentuh ia akan perempuan dengan keinginan tapi tak sampai tangan roti baladahrumu <tuh> alaihi maka tak harap atasnyo atas man tu boleh ummuha boleh ibunya. ibu imraah mm dak ada haram po nak wala bintuha dan tidak harap oleh anak perempuannya hmm. sebab li'annaha la tujibul iddata kerana bahwasanya apa dia mubasyarah tu orang ha, panggil tidak muajib aki hmm. dengan itu wala tujibul tahrimah maka ha, tidak muajib ia ya, mubasyarah tu aka mengharamkan hmm. Ah ha, supaya kita kata saunya supaya tersauhnya kalau sahih. Nah. Seorang so, eh, si khali dia milik saya perempuan. Dia tak ada setubuh dak, tak ada wa tidak, ada tepuh saja pucu ngah. Ah ha, masalah peluklah dengan sahaya dia tapi tak ada wotida. Ha maka mak saya tu ha, tak ada harapan nak kahwin boleh lah nyamak saya. Ah ha, itu sawanya ada. Ada bakal isteri apabila akad nikah jadi mak tu tua selalu da. Bila akad nikah terima nikah gap jadi tu tua selalu da sama ada subuh tak subuh pun ini saw masalah lah, kita kata. Ha, beli sahaya perempuan ah ha kucu saya dia tu ah ha, duk bergurau dengan saya dia tapi tak ada setubuh. Ha maka mak saya tu tak ada jadi tot tua tak ada jadi atas seperti tot tua dak halih. Ha tu masalah kata walaisatil mubasyaratu bisyahwatin kalwat'i fitahrif. Ha masalah banyak. Nah tu kita nak ambil ingat juga. <coughs> Akli ha, kepada kalam uh, syarah kita semula li'ah empat bahasa perempuan hak hara dengan sebab musaharah dengan sebab berambil-ambil beser iaitu satunya umul zaujati mak isteri iaitu tuan-tua wa in alat umuha dan jika ke atas aa oleh ibunya ibu zaujah, aa mak bagi mak isteri aa mak bagi mak mak isteri aa panggil masalah lepuk kata tu tua belakang tu Hmm, tu dia. Sewa pun tak kira lah. Nah, ni nak tak min pada kata Ummul Zawjah tu. Ha, Maksudlah kata Muharram juga. mahram bin Musahrah. Sama saja ibu perempuan tu minah sabi. Ha, ni Zuhir lah ha, ni ni. Ha, ni banyak kata tahu. Ibu daripada Nasa. Ha, Tua sungguh kita panggil. Yang ha, ni sulit sikit ni. Ah, tahu apa ibu isteri Dari kerana susu ah, Zainab ni Dia penuh susu dengan si Patimoh ah, Patimoh tu ibu susu Zainab Lepas kita berkahwin dengan Zainab Patimoh tu pun Mahara kita juga Ah nak bukan ibu zanak sungguh leh ibu susu zanak maka ibu susu zanak bila kita berkahwin dengan zanak ibu susu zanak juga masalah tetua juga apa itu tua susu jangan dengar tu lah kak tak kecik tak tua susu tu ni mak susu panggil ah nak tua tu bila itulah tok tua tu kena ke ibu bagi isteri dengan kat atas dah ah hok ni sulit sikit ha ni sawak sama saja uh, pada Ummul zaujah itu dari pihak nasa Atau pada pihak rada <coughs> Susu hmm. Asya kata Wa qawluhu sawa um min nasabin au rada'in fala, fala farqa baina um min zawjati minan nasabi Dan wa ummiha minan rada'in Hanya dia Sawa'un wa qa'dulul zauji bizaujati sammo ada berlaku oleh دخول oleh tubuh suami dengan istrinya amla ataupun tidak yang kita panggil apa <coughs> nikah gatung kan ha, nikah gatung pasal tak ada duduk tak cerai ha dia juga panggil hasiah kata wa qauluhu sawa'un wa qa'dulul zauji amla aili ithlaqi qaulihi ta'ala ulama ambil dari kerana i'tlaq oleh perman Allah Taala Allah Taala wayak dengan jalan lepas tak dak kai mano saya kata wa ummahatun nisaikum ha, ah dalam ayat tadi dan dihara ke atas kamu akan mok-mok isteri kamu mok-mok perempuan mok isteri kamu ya kai ke dak mok isteri kamu tu daripada nasak ke tak dak kai Ah gitu mutlakan sama ada mak tu daripada nasa mak daripada susu, mak-mak isteri kamu. Ha. Kalau gitu bil 'alal banati yuharrimul ummahati. Nah, ha. deh, maka bermula akad. Terima nikahkan, akad nikah, terima nikah di atas perempuan-perempuan. Akad tu tu yuharrimul ummahati mengharam akan ibu-ibu. <tuh> Wa ammal banatu dak ada pun anak-anak perempuan? Ha tu dak, la tahrumu, maka tak jadi haram ia lagi illa bid ah illa bidukuli alal ummahati, melaka dengan setubuh karena kedo ko mano wati di atas ibunya, baru jadi jadi anak tiri. Ha belah Jadi kalau berkahwin dengan seorang perempuan, perempuan tu dia ada punya dak anak perempuan, tak jadi anak tiri lagi kena berlaku setubuh dengan ibu dia dulu baru jadi anak tiri Ha maka daripada situ kalau seorang perkahwin dengan satu perempuan dia dapati ada anak. Ha tak tahu tak ada anak besar. Ceramah dia makna pula. Boleh. Ha dan kalau tak ada tak ada setubuh pun lagi. Ha ayat dalam hukum Cuma nak kata wa ammal banatu Taklah dilarang, Allah Taala berkata, "Dan tidaklah dilarang kecuali dengan masuknya kepada kaum hawa. Hanya itu yang akan kita sebutkan. Dengan kata lain, "Dan orang yang bersama dengan hawa itu adalah orang yang bersama apabila dia ia dengan ibu, maka jika dia bertanya, "Lima, apa yang tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam Fi dan dianggap sebagai masuk ke dalam rumahnya? Ah ha, janoh no, hukum tak serupa. Ha soalah. Kerana apa tidak iktibar mereka itu al-fuqaha? Puak-puak ulama fiqah puak ni puak ahli unda-unda ni. Ah, ha, puak mengaji bagi unda-unda puak fuqaha ni puak ahli unda-unda. Sabik dia iktibar sepai kita. Ah, ha, kerana apakah tidak iktibar mereka itu al-fuqaha akan dukhul akan okay, tubuh fi tahrimil ummah. Nah bila kita berkahwin dengan satu perempuan, ibu-ibu perempuan jadi tua selalu walaupun tak ada tubuh apa, dan ada ta'ikibar, tubuh hati. Wa ta <tuh> baruhu da'ikiba mereka itu puqahahu akan dukhul bi tahrimil banat. Adapun kalau berkahwin dengan perempuan nak jadi anak tiri tu, ah bersubuh dengan mak dulu barulah anak dia tu jadi anak tiri. Hanggano itu terhukum tak serupa. Oh, ingkirlah uji bari jawab kata gini Bi anna rajula Dengan bahawa seorang lelaki itu yubdallah adatan Haa, di balokkan hmm, Dibalok akan dia akan rajul adatan pada adat walik biasa Bi muka lamatil ummi Dengan bercakap-cakapkan ibu Akibal akdi halal binti dia ha, ya, selalu dah berkata paham nikah dengan anak tu kan tak berasa mak lah nak berkira-kira dengan mak ha, tu dia literati bi umuri dia kenapa nak aturkan segala urusannya raja berkira ngam mak dia tu lah haa apabila tak ada segedah lah menikah dengan anak tu kan mak dia ke tua kita tu dia adapun menikah ngamuk nak dia besia dengan anak ha ya muda sikitlah sikit, La, sikit. Ha, ha, ha, tu dia apa tu kalau memikir masa masa nak anak dia pula kira mak dia ambil anak boleh eh masyaallah sungguh ha lalu itulah tak kala yu btala'adatan bimukalamatil ummi mukalama bila akibal aqdi alal binti Ditertibi umur ikan, na atu, na uruskan segala urusannya-nya Bajak, banyak tapi mana? Hmm, Abah tu bapila timoni nikah pah, maka jadi hara selalu. Lalu itulah lah, bil akdi, maka jadi hara lah. Yo ya, yo ya, al um, aa, al ummahat jadi hara lah. Ya, bil akdi dengan semata-mata aga ya. yo, aga timu ke hara lalu supaya liyas'hula dzalika 'alaihi supaya mudah senang oleh dia ya demikian itu nah nah demikian nak tertitik umurihi nah, ala itu senang 'alaihi alar raja itu aja tengok hikmahnya di Adapun nah, dengan nak jadi anak itu lain wala kadzalikal bintu ah itu dia wala kadzalika almadzuk tak seperti itu annu Ha, bergaul dengan satu perempuan, perempuan ada punya anak, anak-anak perempuan. Itu ha, lain kan. Hmm. Dengan itu falam tahrum. Maka tidak jadi haram ia ya al-bintu ha, illa biddukhuli, ha, ai dukhuli al-ummah. Atau dukhuli ummiha. Ah ha, mereka dengan tubuh ibu barulah anak dia jadi anak tiri. Ha, anak isteri lakin la buddha tahrimil ummi bil aqdi ha, ha. tapi bukan kata anak ni koh anak ni koh pakah res lalu tak kira anak tak sah pun ada lakin tetapi sungguh kata harumat bil aqdi lakin tetapi nak istirahat situ tu Terak pada kata harumat bil aqdi la buddha tak dapat tidak lah fi tahrimil ummi bil aqdi pada mengharamkan ibu dengan semata akad tak dapat tidak la buddha min sihhatihi tak dapat tidak daripada sah nyonya -nya. akad lah. kalau akad nikah tak sah semua tak nak nikah hasabik ha, tu tak pernah kata falaukana fasidan maka kalau adalah ia, ia al-akdu tu ia pasih yang tidak sah fasidan ayu gaira sahihin masalah ha huh? lam tahrum bil aqdi tak jadi har raqiya ya al um dengan semata akad berkahwin dengan zina tak jadi har lagi ngamuk dia karena akad tak sah adalah luput hukum luput syarak kan itu hmm. dia tapi ha pula tapi pula ada naam ha tetapi lawati'a ba'dal aqdi tapi kalau wati'a ya. ha seorang okay. Ba'dal aqdil fasidi. Kama dia pada akad ya fasid. Maknanya akad tu tak sah. Tak cukup syarat dia akad tak sah. Tapi dia suka kata sah dah. Ini ha, apa yang sebab lah lah. Lepas tu setubuh lah. Ini oh, harumat. Jadi hara iyo iya al-um. Bil watak ni dengan sebab watik itu. Dengan sebab watik anak dia. Walaupun akad nikah tak sah. Tapi watik anak dia tu. Dengan jalan nikah. Suka kata sah tapi tak sah. Ha, Berlaku setubuhnya suami istri. Haa, dengan mak dia tu, jadi haram, mu'abbat. Tapi bukan tu, bukan tu, tu dah. Oh, tu dia masih lah kata, Ummu, mautu di syubha. Haa, ikut tu pula. Haa, tu dia ada. Li'an naha, haa, dia kira tu. Sebab apa boleh jadi harumat bil watai? Bukan harumat bil agdi ni. Sebab akad tak, tak sah. Fak tadi, harumat bil agdi. Dengan syarat, sah akad. Fak ni akad tak sah, tapi watai? Harumat bil watai, bagaimana? ara ya ya al um dengan sebab wati. Apa? Li annaha kerana bahawasanya al um tu orang panggil min qabi maksudnya puak qabili ummil matu atib syubhatain. Ah nah, maksudnya kata ibu matu ah bisbah. Wai haramun. Nah, ummil matu ah bisbah. Haram. Mana haram berkahwin? Sama macam ropol padah tadi. Bi filafi binti zaujati. Ah pusing pula. Bersalahan anak perempuan bagi isteri nak panggil nak panggil anak tiri tu fa innaha tahrumu biddukhuli ah ha, maka bahwasanya bintazaujah harat yah dengan sebab dokhu ibu je biddukhu aidhul um nah sawa'un al al'aqdu sahihan sama ada akak yang sah au fasid atau pasida, akad yang pasti tak ada kira Sebab sebabnya semata-mata akak yang tak jadi anak tiri tubuh pun jadi anak tiri tiba-tiba bila berkahwin dengan satu perempuan tubuh ha dia ya ada anak perempuan jadi haral lah anak perempuan dia sama ada akad sah tak sah dak kira hmm, hmm. kata wal hasilu annaman haruma bil aqdi la budda fi tahrimihi aqdi tu sik mereka yang nak jadi haral dengan sebab akad tak dapat tidak pada mengharam man itu uh, daripada sah illa mereka in hasalad <malaikian> hulung mereka berlaku Uh, dukhu bil-faili dukhu sungguh ha, Mereka berlaku Dukhu sungguh Faya sulut tahrim bil-wati La bil-akdi Wa man harma bidukhuli Karrabi bati Dan mereka perempuan yang Ya haramnya sebab Dukhu Karrabi Pasti anak diri Ha tu Fala yuk tabaru fihi Sihatul akdi Ha tu hasil Mari berlaku Hmm Ha tu dah dah Untuk unda-unda Ha Cukuplah dulu Warrabi batu Ay bintu al-zawujati Iza taqala bil-ummi Allah <coughs>